خبر یو شوې او څو مسلې ذکر شوې یو د غینا اوردن کی کی آداب او دونکو د لپاره او لستونک د لپاره آداب ورپسې فواید او عظمت او شرافت بیا موجود قرآن د موضوع ثابتول ده پار ده قرآن ترکیب و طریقه نقلی اقلی دلائل امثال و قصص ده غی مختصر تذکره و شوه نن یو سو خبری که مختصر قرآن پاک که اهمی مسئلی چی دینو آغا اتو مسئلی دی مفسرین علما کرام داغه اته مسلو تذکرې کوي چې د قرآن پاک اهم مسلې دي اته مسلې توحید رسالت درم حقانیت تو قرآن سلوروم اثبات تا قیامت او دا عام مفسرین وي چ سلور مسلې اهم مسلې د قران د غې دي توحید در سالت حقامت تو قران او اثبات تو قیامت زمونږ استادانو او دوستانو استادان هغه پکې دوه نور زیاتې چې داوم اهم مسلې دي jihad او انفاق فی سبیل الله لوشپښوي شه القران رحمه الله با نور نور ذاتولیک تنظیمو آداب نو اطه شوی دا ټوله اهم مسالې چې نو اته مسالې دی قران کې چې قرآن تمام مزامین بددې چار چا پیرا ګرځي کلمه توحید وی کلمه رسالت بیان وی کلمه حقانیت تو قران وی کلمه د قیامت تذکری وی کلوا جہاد وی کلوا انفاق وی کل تنظیم او آداب ردا ات اهم مسالید قران دي او د ټولو کې اهم چې دا نور مسایل غي د دی دي پیغمبر راغله رسالت خبره او توحید د پاره قانون راغله نو د توحید بیان د پاره قیامت ته نو د توحید تپوست د پاره جهاد دین او د توحید شاعت کفاره انفاق دین او د توحید خورول د پاره تنظیم دین او د توحید خورول د پاره آداب دین او د توحید شاعت کفاره نو هغه مسله پدې کې توحید شو نو نن به مختصر خبره د توحید متعلقو کو توحید عادت و یک چې ستا یعتقاد او عقیده دا وی چې الله سره په لوہیت کې شریک نشته اعتقاد د عدم شریک په لوہیت چې په لوہیت کې الله رب العزت سره څوک شریک نشته او نفادات کې او نفصفاتو کې او جوګ د الله رب العزت کو کافر مننا لیکن هغه وسره شریک جوړاو او قران کې زی په زیاده د تذکرہ دا نو توحید دې ته وی چې الله سره وسوک شریک نه جوړا اتنه صفات کې نه صفاتو کې ستا اعتقاد به د ادم شریف بولهیت کې او صفات د کمال و ټول الله لصابت ثابتای سمره کمالات دي دا وټول الله له ثابتای چې دا کارلمه په دې عالم کې الله کړی الله کوي او رستم اوسم الله کوي او رستمم الله کوي دې کارنامو کې الله سره څوک شریک نشته کافر سره د مکی کافر سره چې روانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پدې کنو چې غو الله نه منو بلکې الله یې منو لیکن دا د چي आवाज نه منو شریک وسره جوړم نو د هاري مسلمانه دیغو یو اعتراض توحید باندې اعتراض رسالت من اعتراض قران من اعتراض او قیامت من اعتراض ته قران اهمه مسالي ته هر يوي من اعتراضو کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد بيان کړ واهو اعتراض دا وک اجال الاله تيله واحد ان هذا لشيء عجاب دا په توحید باندې اعتراض او دې تفصیل باندې منکو باستر رسالت نو رسالت باندې هم دا یو اعتراضو ابع صلی الله بشرا الرسولا الله بشرا رسول لي ګل بشرو رسول نشکې نو دای پر رسالت من اعتراضو قران باندې اعتراضو اساطیر الاولین ام یقولو نفتراق دا خیزان نجور کر دے دا کسی دی نم بنو دی دا اپا قرآن من اترازو قیامت من اترازو من یحزی لعظاما وحی رمین نو غٹو مسلو طول من دیاغو اترازو توحید منی رسالت منی قرآن منی قیامت منی دی طولو منی دی اغوی اترازو او قرآن دی اغوی جوابات کی اللہ نا انکار نه تا سورة یونس لگ روارو اکت اللہ اغوی منی یولی سمسی پارا سورة یونس اللہ رب بل ازدن دا هو اقدا ذکر قل مَیَر من جَکُکُم مِنا السَمَاءِ وَالارض آیات نمبر 29 او 30 بی 31, 31 نمبر آیات ناغو الله من من يرزقكم من السماء والارض سوغ روزي دار کتاب استاد 12 12 نووري والارض دکتنا فستون باركئ ام يملك السما والافصار سوغ واقدار دي غوګونو چې پاري کې د اوردو طاقت والافصار د دستورګو چې داوي کې د لدو طاقت من يخرج ومن يخرج من الميت څوک راوباسي ژوندیک د مرنه چپای کې د ګرځدو د خبرو طاقت او یخرج المیت من الحي راوباسي مرد ژوندینه چپای کې طاقت ني او می دبیر الامر اسوکې تنظیم د کارونو تدبیر د امور اسوکې فسيقولون الله ذره دوبوي دا کارونه هو الله کوي ور الله خواغ منه که نه چې ریز الله در کوي وګونه ستر کې د الله در کړدي ژون مر دا د الله په اختیار کې تدبیر تبیر د مورو الله کوې فقولوونه اللهستا صورتې ممنون لګ وړه صورتې مومنون, مومنون. چاغو سره خو پهې کې جګړه نهوه چې الله یا که نه الله من او که نه الله خواغو من سوره المؤمنون اې کوم د کښې تذکرہ دا. آیات نمبر 82 83 84 كل من الارجو ومن فيها ان كنتم تعلمون چا اختیار کړی دي چا اختیار کړی د زما کو هرا ومن فيها هغه چ په دې اور پس یغوسو سی یقولون الله بتفوس کمر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم مختارمن د زمه ک الله غنو رب د اسمانونو او د عرش الله غنو سی یقولون الله اور پس من بيدی ملکو تو کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون سی یقولون الله قولو ن الله دا ټولې خبرې او منلی کومه خبره منله چې اختیار من د ځم کې او منفیها د الله دی رب د عسمانونو دجمعم کې دا الله دی اختیار د هر شي دا د الله پس کې دی دا من د صورت کبوت ته س را صورت یوې 12 چاوسه رځنګ پدی کینو چاوه الله نومه آیات نمبر 168 په غاليبن ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله لا يقولون الله کته دون تپوس کې چاپه د اکل دي اسمانونو زمکي او چا کار کله ګول نن ورځ نو دوبوي چې دا خو الله ورقصي ولئن سالتم من نزل من السماء ما ان فحيي به الارض من بعد موتها ليقولن لله لا يقولن الله دون دات اګه څوک ته نه تطوڅي باران څوک وري زمکه اسوک تر تازه کوي نو دو بیا دا وې کنه چې دا کار خو الله کوي نورم ډیر ایا ته نه دی چاغینق دا ثابتي کی معلوميږي چې دو الله منو تاسو صورتي زمر لګراړې شورونه سورته زمر سورته سورت پسې سورت زمر ومالیا ال سفاران ايک دو د الله رب العزت الوهیت قائل دی لکه دوی ما نابدوم آیات نمبر تین ما نابدوم الا ليقربونا ال الله ور دل سرګندشلا چمونګه د دو بندگی دې دې پارکو چمون الله ته نږدې کې او دا سبب کنو د نږدې کټ الله کا مولا دو منو وروانه پسې کېوا وروانه پدې کېوا چې دو یوازې نګن یوازې منو او شریک و سره جوړو او قران د دو دغه عقیده رد کړه تاسو د سوره بقره د 2م سياره د رب ال عزت د دوه د رد کړي او د قران کې ډیر ژوندو کې دکد الله رب ال عزت وایلا حکم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحیم إلاسا چي نه هغه یو دی سورت البقره دیمه صفاره نو دې کاله رب ال عزت و یو إله هو واحد إلاسا یو دی تاسو مونې چل إلاشت الله دې لیکن یو از نه غني ندلته دا قید شو چې اله یو دی لا اله الا الله مستر حقدار د بندګي سوا دا غنا الرحمن عام رحم ول دی الرحیم او خاص رحم ول دی عمومي او خصوصي احتیارات طرحم دا غ پلاسکري نو دوک پدې خبرې منه به اعتراض وکم چې تاسو څنګه دا چې اله هو کوم اله واحد اله ساسو یو دی پدیمان اطرازو که چی یو ایلا دا دمرا کارونا سنگه کئی تا سورت صافات لگراوانوائی سورت صافات سورت یاشین پسی آلت جدود اغا الله رب العزت وي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ayat number 33 غالبا ويقولون اننا لا تاركو الهتنا لشاعر مجنون ويقولون دوسا اننا لا تاركو الهتنا لشاعر مجنون اياكم يغدو ضرهودن د د پو وینا مني اخپل الېه ټول پریګدو د شاعر او مجنون دی وژنه دا ټول الېه هم پریګدو نو دې مطلب دا شي چې د دوه اعتراض پدې منيو چې مونږ اخپل الېه نه دانا دا نه چاغته دا چرته غو نه دی ویلي چې الله زمون اعلان ده دې نه غو انکار نکو الله رب العزت اخقل الالم دا نو دغه څنګه مشوره واقعا فتح مکه چې کلو شو نو کرام تروسپورې مسلمان شه نو هغه وخت د دریاب کرامان د کیشته کې نو کیشته په غر کې دوښانو دریاب چې غر کې دوښوا نو کیشته ولوبې چې په دریاب کې دنه هغه د ضمک خدایان آلیح نه په کارېږي عسمان والله ایعلات آواو کوي هغې زمون خو محمدصلله اللهله سلاملم سره روانه په دی ده او ایستااس عليهالح نه په کارېږ مومون وکارېږي چې دراب ک ماله نشلل نو بل د اومات ته د دو حاجت نهشته او که بچلم زه رسول رسولو صلی لاله لاله وسلم په لاس کې چې نپل لاس کېدم ګور هغو من چې اوس د ځمکې اغه کارونه کې د اسمان ولا اله کوي او دلته اعتراض دا کو چې د د په واځ موږ خپل الی هپريګېدو په تاسو لو ګورو تا د اسوات آیات نمبر 5 اجال الاله تا اله واحد ان هادا لا او وجاب اجال الالهه تا آیا جوړ کړ د ډیر معبودان کوم ګن معبودانو هغه یو جوړ کا دا خو جيبه خبره دا یو نلاتو مناتو اوزاق او بیت الله کې دنه بشمار بوتان 360 بوتان انور بشمار بوتان دا ټول پریګي دو یو اله تر شو دا خو ډیر جيبه خبره لا نروانه دی اوک سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی وا چغو شرک وسرکو الله رب العزت یوا د ال ن دانا دانا ته لای نمن داغه سوره یونس چوسات را وړو له دبر وړو او الله رب العزت منه او ساختای کې مور تک چهیوم ولي دا سورت یونس آیات نمبر 23 ته غالبا الله رب العزت هغه حالت ذکر کوي کله چې کیشته کروان شي وزن انه محيط بهم دعوا الله لهم مخلصين له الدين ولا خالص و چنه الله ته چغوي بل چاته نه اسوي لنا نجویتنا من هذه لنكون من الشاكرين کته مون بچرو دي دي مصیبت نا نو شوو مونږ د مننن کو نا شکرګزار بشو چې درادت کور ته چې غوي او مخلصین الله الدين نو پټولګي د منی کنه کنه منلی دلته مخلصین الله الدين دا ټکه په دې من دلالت کوي چې بل ځای به مخلصین الله الدين نو ال تشورقاو او تاسو دا ان کبوت څو سره له تاسو دا یو دل به راوړاوې کبوت نایا استما سارا سوره تن کبوت چاهي کوم د دغه تذکرہ دا ایت نمبر 56 فائدہ رکوب الفلکی دا الله مخلصین له الدین کله دوی سوارشی پاکستان کې نو بلی الله لره غت आवाजونه کوي او خالص کوي اغل لپاره بلنه ولما نجاهم من البر اذاهم يشركون کله چې بچ کې دوه چوبې تا یې راورسي او چوبې تا دوبیا شرکې دلتشر نو دا معلومه شوک چې کوم راوارول چا هو سره جنگ پدې کینو چا هو الله نو منغه دهریان نو منکرین د الله رب العزت نو بلکہ اغو چین اغا شریک و سر جوڑو شریکان و سر جوڑو جدی و جنہا پدیر ٹکی منی اغو اطراز کی اجعلالآلہت ایلا ہوں واحدا ائنا لطارکو آلہتنا لشاعر مجنون قس اللہ رب العزت اغو یوازی ولنگرن یوازی ولنمان قدیر منی جہو سے اطرازو نصورو که من داوی شاو پا هرشی من اترازو توحید من اتراز اجعلالالعالیہ تا الہو واحدا رسالت من اتراز اباس اللہ الله بشر الرسول قرآن من اتراز اساطیر الاولین قیامت من اتراز من یحیل اظام و یحرمین پارس من دیاغو اترازاتو پا دی من توحید من اتراز داو یو اله ډیر کارونه څنګه کوي نو مختصر به د مطاله خبره وکو هغه چې ستاسو ااعتاج دا دی چې یو ایله ډیر کارونه نه ش کولی نو تاسوسی چلو جوړل دروله چې نن به یو ضرتونونه پره کوي نو سرار به بل کوې نو بل به بل نو نن چې کوم ضرورتونه پوره کینې دی وسار دمکې ولې یو اله ټول کارونې سېکولې نو تا خود تاجز ویلک دی عجز شوی ولې دوهمره تاوکړي یو دا چې موږ 360 ځکه کړدی چې یو ټول حاجتونو نشي پوره کوله ټول کارونې سېکولې موږ 360 کړد نو دې کوم ته معبودان خپل عاجز کړل او عاجز معبود معبودو اعلان شکیږي څنګه عاجز کړل چتاوی یو نسکول نو ډیر دې کړل چې نسکول یو نو عاجز کړه کمزورې شو دوندار چتا رځ د پاره جدا جدا الها جوړ کړل نو نه نه نه ته نه پوره کې نو ارز چشنو دے و پارامناسی نتاخت الى معطل که او محمل لکه یوگن ورطا معبود و علاوه اک او بلی غانی نتاک کارون واغست البلدی ورکڑل دیتا ده سپری خود معطل لکه عاجز دی اونکا محمل و معطل دی اونکا او بلی غانی ورته علاوه او دا سرگن دی دا خبر عقل ومنه منی چوغن او ته علاوه ایت اوله غاننه تو ته دا ضرورتونه نشو پره کوله ټول قانون نشو کوله درمه خبره مونتا تو یو چې ته یو یلا ډیر قانون نشو کوله نو مونږ ډیر کړو مونږ تانه تاسو کو چې یو یلا ډیر قانون نشو کوله موږ ډیر کړل نو دې یو رځیت یو علاقہ نو دې یو رځ ته خو بشمار قانون دي کړم مدا ټول کولې شي ته یو یو ډیر قانون نشو کولای موږ ډیر کړل یو و یو کار کوي بل بل کار کوي یو و یو رځکار کوي بل بل رځکار کوي نو موږ لا حق ته جتان ته پو سکو چې ننل کارونه ټول کولې شو کنه نن خو یو کارونه وکنه د غم کارونه دی د خادای کارونه دی ودا له ودا ټول کوي او کناټ د غم به کوي خادای به پریدي یا به خادای کوي د غم به پریدي اډارنګ دي سفر کارونه دی د حاضر کارونه دی ته نارینو قانون دی د زنانو کارونه دی د حیوانات او کارونه دی د طيور او خش کارونه دی د بر مخلوق ته د بر مخلوق ته شذہ ک مخلوق په انسانان دي حیوانات دی بیماران دي صحت ولدي دی وکم کارونه تا ولتاخوس وی لټول کارونه یو الهاني শিকولې نو دا ټول کارونه دې څنګه کوي سارنم اخانه پورې خو بشماره کارونه دي نو ستا یتراس خو پتاوم راځي شموږ الله یواز ځکه نه مونږ چې کارونه ډیر دي الله یواز دې ناوز بالله یو هغه نمنچ اسمان پیدا کړی دی موږ پاګه ایستو نه راوړول چاو الله من زمکه اسمان پیدا کوونکې رزق ور کوونکې دارنګ باران ور کوونکې هغه الله من لयक سيقولون الله ليقولون الله سيقولون لله بار بار چا غزا اسمان پیدا کول شي زمکه پیدا کول شي روزي ور شي مرګه جونرا وسته شي ته ومني چې دا کارونه خدا الله کوي ته یو هر ډیر کارونه شي کوله تا خپل پلاس منه د ګټي نه جوړک اته بده بده ټوله رځ کارونه کوي نو تا خپل خبره کې په خپل خطا شله یو غار نه وي چې یو اعلان ډیر کارونه شي کوله بلغان نه ټوله رځ کارونه تا یو الا ته حواله یا یو الا ته نه ولا 360 طجا والا کړه نو دا وایي چې 360 کارونه کنا نو مخلوقات کو بشواره دی کارونه خو 360 نه دی یو یو مخلوق بشواره کارونه دی د زمت مخلوق دی د درابونو مخلوق دی فضا کې مخلوق دی روزای ته محتاج مخلوق دی وبو ته محتاج مخلوق دی نو کډامون 360 توائی دا هون دا کارونه نشی پورا کولی ماخر بدت سوائی کن اگا خبر چا آخر کیتا پاغی من ادریگی دو ڈنبی پاغی ترا شک او دا اطراز امکو چیک الله ټول کارونه نشی کولی دا اطراز فضول لی دا دین نمونا دا اللہ پو مخلوق کی چې ته قائل دي د خبري ام يملك السما والابصار نو ته جواب کوي دا خو وازار الله به نو د الله رب ال عزت خپل مخلوق کې داشې په راکړ دې چې یو وخت ډیر کارو کولی کول شي نو په خپل ایلا بسنګ نشي کولای لکه سترګا دا د سترګا نو دا خذا کوم پی جنې سړيون پی جنې کولمپیجانی پردیومپیجانی تورمپیجانی اسپنمپیجانی یوسترګه دغه اته ګور به تور مثال د مخمخ قالین دی دګه بشمار رنگونه دي نو هر رنگ د پاره خوت جداسترګه نه لګای یا بشمار انسانان ناسی دوه هر انسان د پاره خوت جداسترګه نه لګای نو دغه سترګه د شین پخکاری تور پخکاری سپین پخکاریږي خړپي پخکاری زړپخکاریږي د pedestrian Trent make a animal him to play human, go to the plan Ghysnyahu not to tell us that we don't have a koyo, Thor'sbra. Thoughts are up. So what we want to tell you is that we want to tell you, does not make اور خبر خبره بد خبره جړه خبره خنده خبره د خزي خبره د سړي خبره د مرغی، خبره نور حیواناتو خبره بخرو خبره د ساورو خبره د سپو خبره د هوا څومره وازونه دي هر قسمه چې پردي आवाज خپل आवाज د خزي आवाज د سړي आवाज د جړه आवाज د خوشالۍ आवाज شپې आवाज د ورځې आवाज د لری आवाज دا دومره وازونه د وګونو اوری اتم دا چې دا مملوک آدم مخلوق دی او دم مخلوق بیا غړنی چې دا مخلوق ته الله رب العزت دی چې الله سترګې کومه طاقت اچل لیک غوونه کې کومه طاقت چول لے او یو وخت منه ډیر کارون نه پکاريږي نو پکوله الله قادر نه دي چې می تا ګورہ دی چې الله رب العزت څنګه طاقت چول لے دا خبره اوم دین او زی بد خبره اوم دین او پل تا خبرا پردی تا خبرا متعدد یو دا او دقا وقی تکڑا سوک عربائی کی لگیا دے سوک پختو کی سوک اردو کی سوک انگلش کی او سوک فارسائی متعدد جبی دین هر یو پر دقا وقی تکڑا من لگیا دے او دقا تکڑا لگیا دا خبری یو تن اوم دیر کوي کئی مستعدائی طرق جو اله ډیر کارونه نشکوله دا محمل له او کته اعتراض کای نه د اعتراض تا منو راضی به توم هر کار دپاره جدا اله جوړ کا نوردی دی نورو دپاره جدا الیها سپه دپاره جدا الیها پیغام دپاره جدا خوشالای دپاره جدا ولی یوز کی کله کله ډیر غمونه راشي او دغه ځونه کی خادمو می دغه ځونه کې خلق نا جوړو مې دغه کې خلق څخه حدمنو مې دغه زید چې خلق دوی ته محتاج ده دغه زید چې خلق رزق ته محتاج ده دغه زید چې خلق هغه خبره ته محتاج ده نو غو پکار داش لا چی توم هر خبره لپاره جدا الہ و منا ا دې منو له ته توم تیار نه تا 360 ګرځول لی تین سو ساٹھ گنل دی علا کی کارون اغا بشمار دی نتا خبر استا باطل لچه آجالال آلیات ایلا هواحدا اینا لتارکو آلیاتنا لشاہر مجنون نتا تین سو ساٹھ کی دا خبر منخصر کرد چه دا تول کارون تین سو ساٹھ کولشی نمنگوئی چستا تین سو ساٹھ کے تول عاجز دی او تا والا کئی نو قادر تو ولنا علا کې چې او نا ولکې چې تېملي تا قادر دي زموږه اسمانونه پیدا کړ نو دا اطراسته تاسو لغو دی بیکاره دي بل خورا چې تاسو وي الهشت دټ الله نه علاوه نو کوم ذکر دي زه به خو یې کنا چرته قسوره یونس ساس علیها اگر کوم ذکرې دی؟ آیات نمبر 18 سورۃ یونس و یا بدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قلت تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عم یشرک دو بندگی کې سواده الله نه دا غچا چې نو تر ضرر رسول شي چې بندگی پرې ولا یفعو نو تر فایده او شي چې بندگی شروع کی اکتو دو تو دو لاس کې نفع او ضرر نشته نو جواب کوي ها اولای صفاو نا اند الله اولو یدان نفع او ضرر واکداران دی ته اعتراض کوي نو دوه حاولای صفاءنا اند الله نه فیا ضرر واقدر الله دې دوه سفاره شوکی د دو په وجه ضرر بدفشې او نه خبره شي ولې دوه سفاره شوکی نو الله رب العزت هغه دې رد کې تاسو د ق صورت آیات نمبر 4 وګورئ اللهو ما من شفیع ما شفیع إلا بم باد إذنه الله و ما من شفيع عند الله الله یو خبره کی او دوبله کی الله و څوک سفارشی نشتا سوچي الله چا ته اجازه ته نو دا کار چا ته وانه نه ده دو ی هاولان شفاون عند الله لازم شفاه دي اوس اصل خبر ده چه دا بكم جاي کې اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هي تاسو خبر ورکوي الله تک د وجود دغه شی چې پته نشته الله ته نبر او لکته الله و ما من شفیعين الا من باذنهی سفارش نشتا تاسو وښتے نو تاسو ویلند الله نزياد شو تاسو خبر ورکوي الله تدا غس چی اللہ تفتر نشتے نبارا ونو کتا او تاسو اے چک حاولا ان شفاؤنا انداللہ اللہ وی مامن شفیئن ان الله وی نشتے تاسو اشتے نسمت لب ساس و علم دے اللہ نا تاسو اشتے نکم زیکی دیں اللہ نا خساس و علم نشی جاتے دیں تاسو صورت ایک انا عام لگ الله دې دغه خبره ده دوه رد کیله که که تاسو په غلطه یا چې حواله شفاعه ونا الله آیات نمبر 58 59 58 59 الله هو و عنده مفاتيح لا يعلمها الا هو هغه سره چې هغه چابيانې د دی غيب دي کون جانې د غيب ندې معلومه دغه سیواد الله نه بل چاته اې چاته نه دي معلومه الاهو مغرغه ته معلوم دي تار ساغه ته معلوم دي استاد او الی دی او عالم البر خبر دې په راغه سچ پوچو به کې دي استاد او الی حکوم دې کوي او چوبې کوي بیابان دتل له غرون دتل زنګالو کوي نو الله جنگل نوم خبردار دی او عالم وا البر اک استاس اله ابو بحر کې ده نو البحر کوم دې کې ده زه هوخه کنا استاس اله دې کوم دې کې مون خدا وي الرحمان على العرش استوى ادارنه په یزدبار د اعلان سره عرضه کې عرضه کې ده هو الذی فی السما و اله و فی تاسو خو زه هوخه کنا یو غن منای چې موږ علی نو تصرفی کم جے دے وجودی کم جے دے برک ہو نشتا باہر کم نشتے ولی اللہ نفی کئی لا اله الا ہو ولی لا نشتے الہ کم الہ واحد الہ یو دے حق د بندے بل نشتا تاسو اشتے نو کم جے دے برک دے کم باہر کے دے اکون کی خطل لے ما تسکتنو ورقتن اللہ یالموہ دونی ہاری نه الله خبر دے چارتاوی نو <مستعص> تاسو علاوه وروڼي کې ختل لئ او ککد زمکه کې تللې ولا حبتن فی ظلمات الارض او ککد زمکه کې د کوم دې کې دې خوخه خوخه کړه ولا رد ولا یابسن بالله فی کتاب مبین هر جن الله خبردار دی سره دا غین هغه بیا وې چې نشته یوتان خبردار نه دی نو هغه ته څه وتا دی یوتان یوزت تل هغه دا شالت نه نلیتلی نتاسو بار او بحر کی قطع و برات سرگند او پت اغنی اگر زیدلی او نتاسو معلوم دي الله ته معلوم دي الله و انیش تیک نتاسو سنگا و ایچیش صورت ده سورت کی تاسو سورت یونس کی چوز تاثر آڑو لے دیکھت تاثر لگ مخ آیات نمبر در وما ساٹ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ ولا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْوَرَ إِلَّا في نا پتیگی استارب نا پر مقدار دیو زرری شئی نا برا و نا کتا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر نا زرری نا اوڑوکی نه د ده دی نا غٹ نا ساس و علا او زرر ده که زرری نا دی او که زرری نا غٹ دی کم زی کده تا صورت سبار آوڑای لکسورونا کلارس نا خبردار دی او بیو مویی چی بامن شفیعن ابهوموی چې لا اله الا الله ابهوموی چې لا حکم لا واحد ارسنه خبردار دی هغه یې تاسو هیڅ خبردار نه تاسو هیڅ دی نمبر ده 4 5 عالم الغیب الا یعز بانو مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر نشپټه ده دا غنه شی شی او مقدار دی او ذره نو برسوانو نو کې او نقطه زمکه کې نو یو وډه کېشه نو یو кат شی ما گرده محفوظ کې دی هر شی الله معلوم دی استادو الهات الله تعالی نه معلوم اتنبئون الله بما لا فی سماوات و ولات الارض تاسو خبر ورکوي الله ته صورت المؤمنون تاسو لګراوړئ سورۃ المؤمنون دګه وبله طریقې سره الله رب العزت رد کړي تاسو ځې فذل لګایې چشته سورۃ المؤمنون قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سِفَارَقٍ الله رَبُّهُ لِزَتْ وَيْكَ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلَاهٍ بیر صفحة الفاظ دی نمبر ایک اکنم نو ایک مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ نَدَنِ وَلَى اللَّهَ نَائِب وَمَا كَانَ مَعَهُ او نشته الله سره سوء اله سوء اله سره نشته نف اسلام ما قال ما هو من اله لا اله الا هو اوس دی خبرهونه پیدا د فارق یو خبر او وری چې دی آیات مې مونږ پوښو هغه دا چې اله معبود د فارا هغه دری خبری ضروری دي یاو دا چې خارج کې واغلا مخلوق وي د معلومات چاغه نفي او د ضرر وادار وي د معلومات واچاغه چې کوم ځای کې دغه مخلوق ته کوم مکان ده نو هغه دغه اختیار کوي نو کوم بلال فاز سره وی چې الله په ملک وی یو ملک به مخلوق وی دوا او مخلوق به به نفع او zarar رسولی شي درې نو دا درې غټي خبره دی الابه اغي چې هغه لپاره ملک وی به د ملک داغه مخلوق وی درې نفع او zarar وادار دا ملک د الاده نو د کوم ذکر ده مخ مکان پکار ده کنه ځای پکار ده او و دې وړاندې مابود دې نو څوک چې د عبادت کوي نو مخلوقم پکار دې کنه او بیا چې څوک یې هغه د फायदा وړ کوي څوک نو کې رسې نو دا ضروري خبرې دي نو موږ خدای وي زمونږ ویرا چې دین ولله ملک السماوات والارض زمکه آسمان دې الله دی او دارنګي نفع و ضرر واداروم دې او مخلوقم مشته زمونږ اله خد لپر او خدادرې واړه خبرې شته ملک مشته چاغي کې داغه مخلوق او ها دا خلق الله فارونی ما دا خلق الذين من دوني تاسو مرسي دونه تاسو تاسو اهکارې دا پیدائش ده الله دې دی دا الله پیدا کړ دې ما دا خلق الذين من دوني ما تا وخت چې پیدا کړ دې کسانو چې سوا داغه نه دي دی داوس مخلوق شته نو اله د لپاره ضروری دا دا چګل په مخلوق وی او مخلوق په پارو خو به ملک ضروری دی او به چا مني نغدا وره فایده ور کوي نه مني هغه ته ضرر ور کوي او ذایاات مونږ وی کلو یا بدون من دون ما لا یسرهم ولا ينفعهم ها استاد سوچتا له ها ونو د درې وړ دا غمل کوم زه دی دا غ مخلوق کوم زه دی فایده چا ته رسول زرر چاته رسول دادرې واړه خبري به اوس خپل اعلان لپاره ثابتوي کمون تا وې نو مونږ خداوي چې زموږ الهه شته او ولذي فیس سماه اله او فلرض اله پیدا کړ دي اته ومني یې کوولن الله سې زمون لله زموږ خبره وختم ده زموږ الهه ته مونږ چشته مونږ منو تب الهه سره شریک وای مغلباره او ملک وای اغلباره او مخلوق وای اغله پر باندې نفع او zarar ثابتای که سی نی لوبه اعلان نه ده مخلوق کی نشتا ملک کی نشتا نفع او zarar دغه په لاس کې نشتا نو څنګه اعلان شو لکه یا دا وزیر اعظم ده د کوم ملک ملک خو نشتا هو وزیر اعظم ده به وزیر اعظم خو عليچ ملک وی او بیا د اغلاند چې نه خلق وی هغه ورته وی دا زمو وزیر اعظم نه اړې کناش هني سال رښتیا وزر اعظم شته ملک تپوس کوونکه ملک نشته داوسه خبره نه تو چې اله شته معبود شته موږ درنه ملک تپوس ملک کومل کړي کومځه کړي بر کړي او بهر کړي وونه کړي او کزما کړي کته دی او خبره ده کومځه کړي زده درته معلوم موږ نه تپوس کوي نور الرحمن وعلى العرش استوى وهو الذي في السماء اله الارض اله ملک تبوس که انو وللہ ملک اس سماوات والارد که مخلوق تبوز که یہاں دا خلق اللہ فارونی ما دا خلق اللذین من دونی او که نفع و ضرر تبوز که نو قصص تی عادیانی دلدل که جاگو معبودانو باگو بچکڑیو کنه قوم دنوحی دلدل که توفانی پیراوشتا او چاہتا چگه اولی نو بچکڑیو کنه ضرر رسول لے عادیانو تا ضرر رسول لے تو. د قوم د نوح تا زر رسول له سمودیان تا زر رسول له قوم د لوط تا کلی پلان دی باندې کړی دی د غلاس کې زر رښتا پاوله تا رسول له نفا موسی علی السلام تا نفا ابراهیم علی السلام تا نفا لوط علی السلام تا نفا شعیب علی السلام تا هغه بجکړ دی کنه مو غوولې شو تو خا کنه چې زر رچا تا رسول له سمابود او دارانګي چې چاہ نفع دایته رسول الله نتا ته نه معلوم دی نتا ته داغه نفع معلوم ده نتا ته نقصان معلوم دی تا ته معلوم دی نو نفع معلوم ده نو نقصان معلوم دی او بلک نه داغه مخلوق درد دا معلوم ده کته نه تبوز کا اسمان چا په ډاکړه ته و الله سمکا چا په ډاکړه ته و الله ته چا په ډاکړه ته و الله نو نظر ته مخلوق معلوم ده نه درته ملک معلوم ده نه داغه نهفه معلومه ده نه زرر معلومه ده اتوب نبيون الله دا شي شي منه چې تاسو پته نشته الله او ته مخ کیله الله وي نشتا لا اله الا الله ا ته دا شي ثابتای چې تاسو پته نشته کوم زيده نو فائده نو نقصان نشته ها دا خلق الله فارون ماذا خلق الذين من دوني مخلوقكم ده چې نې زمکه شته نې اسمان شته نې مخلوق شته نو استعاله نو دی الله په زمکه کې او دی الله په اسمان کې دلته پاتې کیږي نو مطلب دا ده استعاله زموند الله په زمکه کې کی پاتې کیږي داغه په ملک کی پاتې کیږي ولې دغه زمکه دغه اسمان د تمنې ولې انثالتم خلق السماوات والارض لا يقولن الله چې دا اسمان خو الله پیدا کر دے دا ازمک الله پیدا کر دا نو بل ازمک آسمان خو تاک پل ایلا دا پارنشی خولے خود داگی کی باو سائی چه دل تا دا خو زمان دا ایلا کرنی ری شو سی چلوشا ستا ایلا لپار ازمان نشتے ازمک نشتا حتو ایلا اشتے نو کم دے پاتی کی بل ازمک آسمان خو تلشی خودا لے پر داگی کی پاتی کی ادا توم چې دا الله پیدا کردی ولی انسال تومن خلقہ سماوات واللرد نوستا ایلا زمون د ایلا کنڈری شو نو کنڈری تو گو رہا توری تو گو رہا ستا بس تو روکی لک چاگا زان لکوٹن نیشی جوڑو لے نوستا بچے انفیو ضرر واقتدار سیشی تا تا بس فیدو رسی چے زان تا فیدن شي رسولی او د هيات قوس دغق کوم خبره ما وکړي د دې روشناي کې د ايات قوس ګوري د دوم خبره ماده ايات ته فارو کړي چې دا سيزون اولښتا والله ی متخذ الله من ولدن وما كان ما من اله سو کله نشته کې وي اذل ذهبا خامخا بوتيباو اوريباو كل اله بما خلقا هر اله خپل مخلوق پر اغست وکنه تو دا شې زماده نه به کوشش کړي چې واخلې کنه په لږ نارکه نه به جنگ کړي ولاله باز هم اله باز یو بل سره به جنگ کړي ستا اله په پاسه ده له ازمږه اله ته به ویلئ چې دا ملک زماده ته پرېګی دا هغه نه پرېږدم دا به راتلو جنگ به وسره کړي کنه چې نه داوا کړي چې دا ملک زماده انې جنگ کړي نوتو والا سنگتنگائی مدعی آده اغنی دعوا کرده نی جنگ کرده اتو اینا تصروف امشتا نا پیو زرار و اگدار اناس بل جے کده بری مثال لاغا تعویز گرش لکن سی چل کئی تعویزو نے کئی خلق و قسمت سمئی اپ اخبالی اوسخا جنگڑا کنیسی او بادحال بھی زان د تعویزو کا کنیچی دا روز دے خشی تیغر وزق کشانتی دا دا لري به سین کوي پرداي بړي به سین کوي څوب ډا غري نو دو شمال کوي نوستا اله مثال خودغه شو چې نه زه وایسته نه اسمان شته انه مخلوق شته کوي یو تنو دا فلن کې شي زماده ځکه زماده راشه نو اخلا راشه نو کستا اله دا وکه زماده نو راپا دي سکه نو داوه خودو کې به تور غوي کو ماغه داوام نکي یا را پاسې ديوم نشي. او ته درېم دې لګاي چې دا علاج او د دلاسکواک اختیار دې والله اذا الله ذهبا كل الاله بما خلقا بوتې وو هغه څه وو هر الہ هغه شي چې پیدا کړ دې هغه را پاسې دی لوګا نکي الہ وېت لك دورونه دي درې رونه دي نو کله چې پلان اغو اې دومې راستې هغه یو بل سره جنګونه کې دا ځما یې سد راکا ک نو ورکې یو جنگ کوي دته نه یو ځمکه واخلي بیا یو بل سره جنګونه کوي یو دا ځماده بلې ځماده هغه نو پرې دی کنه کوشش کوي چې نوستا یې ساه واخلي نو استا الہ خپل مخلوق ولې نه واخلي هغه ستې نشي کنه او چې نشي هغه دی چې عاجز یې نو هغه اعلان شي کې دی زمو خبره ثابت چې مخلوق یې ساه زموږ اعلان نکړ دی زموږه یې واه اعلان نکړ اسمان او زمغه اعلان ده نو جوړ کا او بل تن اعلان ده ک ا دې ګوري ورته نو دا ایلیک دلای دې ته اعلان نه وای یو کوتان یو کوټه جوړ ک بل پکینو نو ته چرا سماره وخلق ويا دمر به غلط ایزان خو به مړ کا کنه نظم ک جوړ ک اسمان جوړ ک هغه تن زمغه لا واغست نو دا وسلاده ده وکندره د دې خوا عجز ده یذل ذهبات کل ما خلق او کبرزان کې دی ولعاله باز هم اله بس طاقت قوت کې نو د ارث و خراب شو جسم کې ته نو تنځي کې ګان نن جن بیا ایو کمزوري بل ضروری مغزو کې له شړ کیږي هغه داسه کرم تراشا ازر ایبم تراشا نو کمزوري پاتې شي اځې دواله ضروری وي نو دا زمکه بشر پر لوکان فیه معله تون د دوړه ضرورف دتا ضرور خوش ته د کمزوري ته څنګهئ لوکان نتی معلهتون ال الله سوا د الله نه نور حق حداران وې دوړه ضرور حداران خو تاسو لیکن سرور زور په کو نو لفه یو ب نورخې جووم بل و نه یو به ز باران وورم بلبي یو به د م رالم د ځمکه چې نغات لم دوم بلبي یو به د شپه ولم بل نه نظام نه خراب شي جنگ نه به جوړ شي نظام نه خراب شي نو پتا ولګی دا اعلان نشته ولا alabazum wala baz نو سبحان الله همای صفون لا پاک دې دغه ترتیبونو سره الله د پدې من يرد جواز ديځه کنا نورم ډیر ځوونکي کوي نورم ډیر ځوونکي پدغه ترتیب سره کوي اشته اعلان ومخامت شي کنا چا تروس په ولې دی ویلې ده الهي ها يوتن ویډ سر يوتن ویلو मालूम من اله غير او انا ربکم الاعلیات لیکن دا غان جان الله طول دنیا تا خوف طول دنیا تا کې سو ځان تا او هادي الانهار تجري من تحتي او بلغان نسوي मालूम تولکم من اله غير ابریغان نسوی انا ربکم العلاق پا دزمک آسمان کی دغیو مزکی دزمک اللہ پاس آسمان لاندی دغیو قصدہ سے ہو چا غداویلیو انا ربکم العلاق او ما علمت لکم من الہ غیری دغیو تنو نور خصوم نید را پاس دلی دغیو تن را پاس دلیو لیکن دیاغا انجام شو نا اسمان کی غلیو زرزیں ملوشو نا پزمکا کی کدا خبر خبره شي یو سااک منې پروت منګکانې پوې خورري کله پوز منې لګیا اوالته پټېټړي بیاې منې لګیا شي منګک نظان نه شي بچکولی که دغه شیوت لکه څنګه مشهوره ده چې مصر سره جافګټ ک پروت دی نو یو کالی وړیغ مریکې ته چې پوه ولهسم کې بیا راوللی بل منګ خوړلی نه نو چې خپله پوزې شي سبالو او معلمته لکوم منې لا غیرې اه رب به کوم الله. لو سارابل د چرطلاغ سارزم کا چرطلاڑا ستاو وخت چرطلاړي بدن مو بدن باندې پټای چا په رکړ دي اډو کې نته ځانتا وي دغه یو تنویل د غنجامو ګوره زمکه اسمان خپرې دا ا کور ورته مښتا چې کور کې خوشي کې کنا زمکه آسوان خپرې دا خوراک ورته مښتا چې خوراک خو نور خو کاته خپرې دا نو کران ورته چې خوراک ولا ور او منګکان ته نه شړ او منګکان سر ق کې بس نور چیان دا پر سیزونه پراتې هغې پس نځې د پسسې رسیدلی کله پوزهه شو کو کلهګ نه شو کله ته نګوتې شو کو او کله به نورې نوم شو کوې لکه ا دا ربدو کومللا دی چې ډدون نظان شي ب کو منګکانو نظان شي بچ کوی دیو د هدارو د غان جاام ده نو بلوښ که نه چرته فحرونی مادا قلق الذین من دونک چه دعوانو لکڑک دا او چه کردن و انجام خراب شو ده ولی علا باز و ملا باز نوست با منگ اخبر خبر وکوم چه اللہ سر سوک شریک نشده چه واک اختیار زوری وي ولی واک اختیار زوری بی نو لعلا باز و ملا باز علا فسدتا نو نه را غل لی نو جنگ منگ چاہ توری راغستی دے اور زمونگ علا پاسی ختل لے اور پر آسمان کې جنگ دے یاکتا بزمک جنگ دے یو غاند زمونگ او دے اور بل غاند ناغا دے دا سمشت مونگنی دلی دلی دلی زمونگ علا پاسی ختل لے ہاں اس مونگ آکس کو سنگا مونگ دلی دل دی ستاسو علیہو پاسی کسان تل دی مخبر ان پونش لے لو کان فیہم آلیہتن اللہ اللہ دا غونشتہ زمکه اسمان کې فساد نه دراغله او کل الہیم بما خلق لذهب کل الہیم بما خلق ولا على باز ولا فاس دا هم نشي جنگل نشي ځوږه لا پرې سوکنه تل غا خپل اخ واکه اختیار نه نده ماذوله کړي الوتہ اوس موږ اکه څخولي شو نمونه د دې خولې شو چې تاسو چاته الیا وي ناو ځان نه دې بچ کړي ابراهيم عليهم السلام لار او ستاسو غوتانو تبر روا واست چان اخپا چان الله واست چان غوغ چان پوځه دای کټ کړه اوس مون تفوس ته وتا سنا چې دا نه فیو zarar ودارن دیو که کدی نو ځان zarar نشي د فقولن تانه وسه د فقې کدی نو هے کنه چې دو ځان تبر ولې دفن ک ځان zarar ولې دفن ک نو تاسو لې شې خو له چې زموږ الهه په سوکت لید ته وری اغستې عمو خود له شو چې تاسو الهه او پسې که سان تللیه تبرونه اغستې دي چانه غوګ چانه پوزه چانه لاستانه اخپا دا یې کټکړ دي نو دا تا نه تفوس کوم نه یو ضرر او اقدار دی او کنه کنه دی غوړ ورته چې غوای او کډې نو دلته باندې فکل په کاریږي ضرر چیرې سره یې نو کل ورسې اوس د ځان نظر نه شي دفعه کولې تاسو د فک ځان تفيده نه شي راوښته نو تاسو د فيده سره ودی انبيয়া ژوند خبر ده هر نبی عقل مند ده انبيয়া قمقل نه شي کېده هغه واړه واړ کول اړوی پرې وخت دا ولې د دې وجه کې دو داونوی چر د راغه جو مشر نه گزارو کا کشران منی رو براغه او جو بس هغه به سن شکولې نو به هغه مشر خروغ موټې لره تا ته رسیدې شي نوخه که خپل مرګور ته نه شي رسیدې لره تا ته رسیدې شي نوخه که خپل مرګور ته نه شي رسیدې هغه مشره پرې خو داونوی سوک چمه شرمنې گزار کړه او کشران نومه نرو براگئ او مشري وو نو کشر به تختی بلدا چت وري فوګه کې خود ولدا ولې إبراهيم عليه السلام زرت به روزنګ ولي ها هغه خليلاسو مې تبه وري ولوم ورکو وستایلا وله زر الرسېت تبه وري متبر ته محتاج دې محتاج فعلان شي کې دې زموږ دا داو ده دا. چې محتاج او عاجز 일ان شي کې دې نو څنګه ضرور را سم وینه راڅو کنه ته ورولوم به ورک نو ته ور سرهوم ابل دا چې ته داوی چې ابراهیم السلام راغې امنګ نو وغه هو کنه ابراهیم علیه السلام یوازې واغډې او هغه لري خبره لا بوتانو ته ګوراز کله چې راشه صورت النجم به ومن یو چې دا لات چا ختم که و اوزا چا ختم که و چا ختم کو دا بوتان چا ختم کړ نو ساس علیحاو پاسی صحابه لادل نو تاسو بای بچکڑی و ای کنا زان بای بچکڑی نو تاسو نیشی خولیک امون خودلیشو بیا ساسو تین سو ساٹھ بوتان چرتلد اوو چتاوستا نفی رسولی اغا چرتلد او غیر تا ضرر رسولی اغا چرتلد نو دا داویو وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ نفع و ضرر و اقدار نه دي کین و ځان نه دي ضرر دفه دي کوي السلام تا کول ځان نه ضرر نه دفکاو نبي عليه السلام تا کول الحق و الباطل لات و منات او ځا صحابه و ټکول اماتول ندفه کول مکه ته ولګې دا تاسو خبره باطله خبره تاسو ګتان پلاس جوړ کړئ ابه ورته یدا زموږ دی زتا نه تاسو کوم یاو چې دا تا جوړ کو پلاس مانی تا کول علاج جوړ کوو زتا نه ته ګټه لاش وکړه چې تا الهاده جوړ کوو ته غنه ګټه کنه تا خپل علاج جوړو لشي نو تو او تو کیلا جوړی او اعلان به بیا غبندې کیسه لکای تخو به دا خبره نه لگای ته محتاج یې نه دې خبره وزوانی پوښتې تاس ته بوت جوړکه بیا ورته سوال ډیر یغته دومره आवाज تاس نوځی کنه دومره يخونه ده ته بوت جوړکه بیا سوال ورته د هلاله ده ها الهاله ا جوړ تک نو تخو به تغه ټیلاش لیکن ورته تا جوړک ها چې تا جوړک تاغه نه ټیلاش ل بیاغه څنګه سیدا کایلا بیا تا نه زره واغدار څنګه بیام ته ویکن اوس بل خبر ابراہیم علی سلام رافاض استا خدایانه مات کړل هغه خدایانو اوس چې کوم ضرور شي هغه خدای په کار دی کوم کمزوري هغه په کار دی وی ابراہیم علی سلام تعالی ویکن ولی اگه خدایان من ضرور شد. جو استاس و دعوه دعوه دعو چیزمونگ ایلا تکر رسی جاغه دعوه دعوه دعو چی استاس و ایلا تکر نشی رسولی. دیکی جنگو اگوی نفع و ضرر و اگدار دی اس خبر دی, دی, دی چار اشتیا ابراهيم عليه السلام نه دانت او ضرر ورکداران نه دي عطا شوی دي خبره یې چا رښتیا شله ابراهيم عليه السلام تاسو د سورته هود لګراوه وو سورته هود آیات نمبر 53 54 آلو یا هودو ما جئتنا ببینت بي وما نحن بطارکی آلیتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین معلوم که سورة حدو لازم سپارا یا هودو ما جئتنا ببینت بي سقوی دلیل دسر نشتے سقوی دلیل دسر نشتے زغن نبی ما نبی قول دلیلی کنا وما نحن بطارق يا الهتنان قولك استا قول خو منو نازک تا تم نبی و یونا کوم تاسو تا تاسو بهینه پښ کا نو بهینه قول لیکنه و استا قول نه منو ولی نه مننه خدای الله نبی ما در نبی قول حجتین و ما نحن لك بمؤمنین کو څاغه اِنَّ قُولِ <سؤال> اللَّهَ <سؤال> تَرَاكَ بَعَضُ عَلِحَ تِنَا بِسُو ستاب آره که مونگا یو فتوه ورکو وغداک چه زمونگا تاتا تکر رسول لے شیل کردک تکر رسول لے بسوین دا بدو تیچا کری کری دیاغو داو داشلا چه زمونگا علیہاو تاتا تکر رسول لے اغسوی من دونی فاکی دونی تاسو صرف دالی ہوئے تاسو شای اس تاسو علیہ دی طول شی سو ملا تنظرون ماتا مولت مرحا کوای ابید ماتا تکرون رو سی حوث سوی زمانگ علیہ تکر رسی تاتای تکر رسول لی او تاسو شئی اوستاسو علیہا من دونی فکی دونی خلاف تدبیرو کئی تھی جمعیعات طول سم ملاتون زیرون بے ما تا مولات مراک ہوئی اب بے دیما تا ٹھکر رو رسی تھی دا جا خواہ زورو لگا و نشلت او بلیان نوی زمان الہ انی توکلتو علاللہ ربی و ربیت و ربیت و ربیتو زمان رب دے اوستاسو رب دے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 او زمون دا مقابله شله نو تاسو ټول راګه مشئ نو چاغو ټول صدرانه یلا زمون یلا چاغول درز ورک نو څوک پاتې نشل څوک پاتې نشل ختم شو دا رو دا دعوه چې زمون تا او تاسو تکرسول له ویو د رسی ټول دیشي ټول خپل سو سرتوب کارانه ک دا یو لسمه چې پارا صورت یونس سوره يونس آيات نمبر 72 واتواليهم نبى نوح قال لقومه يا قوم ان كان قبل عليكم مقامي وتذكروا ايات الله فعل الله توكلت ورپسي شې ده فجمعوا امركم وشركاءكم یو كاي تاسو کار خپل يو زه کاي شركاء بیا دنيشي تاسو تدبير پتا سوم نه پټ سوم مخزو بیا زمو خلاف دا تمام کاروي تاسو استادو اليها اجمعو امركم وشراكه حكم يعني تاسو هم سي استادو اليها دومشي بیا مات مولتو مرا کوي چې سربجنګي اچانا کوم له کوي سوم مخزو اليا تکر تنذروت ماتي ټکر د دو دادا ووا ادم نو علي سلام دادا ووا نو عليه السلام ال هغه ته طوفان را وشتهغو کې څوک پاتې نشه نو عليه السلام دغه مرګ لري پاتې نو عليه السلام نو نفع زرر واغار انوم نه دی بل تکو پره دا ځان زرر نشي دفقولک ګوره دی ابراهيم عليه السلام ته بوتان تکول او ځ دغه واکتاس ابراهيم عليه السلام لهون را واده وي ما تاسو ځایه کلاسو ویل لیکن لکه تاسو قران پکې را واده انشاءاللہ دیدت تیچران شو نو بیوار اگر تفصیل کوم لیکن دل تا اخیر خبران ابراہیم علیہ السلام وردتا سوئی اوفر لکم ولمت عبدون من دون اللہ ما لا ینفاوکم شیع و لا یزرکم تا دو زمان خبری بکنو نفع و ضرر واقداری عبادت خودی آغا چاہ پکار دے چاہا نفع و ضرر واقداری نو لا ینفاوکم شیعہ وَلَا يَذُرُّكُمُ وَفِلَّكُمْ وَلِمَتْ عَبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ آیات نمبر دستا سٹھ اٹا سٹھ اُس دوسوی آلودو يحررقوهو اُس زیده وَنصُرُو آلِهَتَكُمْ غور سردہ خبر ازمان وارائی دوسوی حررقوهو اُس زیده زمون اخفل دا علیہو اوز بلیانو کوم سنتا پوستو ایلا بستا امداد کی کتب دا ایلا امداد کی ایلا خودیتا وی کنجی تول خلق آغا تا مختاجی آغا چاہ تا مختاجی نیت ادو سوئی وانسورو آلیہتا کم امداد و نصرتو کئی دا اخفل آلیہو چه اخفل آلیہو امداد کی نمداد دود راپاسی آده ایا امداد کوي نو دو غټ علي هیکل کاغه په نو شه خبره باندې ځانته ورځه خبره چې دوه وانسرو علي هتکم تاسو امداد وکي د خپل علي هو ادهو سي زګ نغو نشو اغو ابراهيم عليه السلام خبره ثابت نشو ابراهيم عليه السلام و چې لا ين فوقم ولا يذروكم ثم نكسوا على رؤوسهم سرون يك تکړل چې نه په zarar ګور هغه کارته نه نشو چاغونه ونشنو مونږ وکړه د برابر خبره ثابت شوه چې نه څه داران واغدارانه دي او دوم اقرار پس خبره ون سرو علیه تکم اهو له تاسو را پاسي نو دا خبره بات داو خبره عقیده داغو اقرار مطابق باطل شوه چلو شو باطل شوه ولید الکا الا امداد بته کای کاغ واستاکې اوستا کای کنا مونږ الله سوال کو الله د امداد او کې نصرتو کې ابي بمونګرا تاسو چې د الله امداد کو نه مونږه الله ته محتاج یو هر وخت کې الله سمت ذات ته اغه چا ته محتاج نه دي استاس و الی حق ځان نه زړه دفنه کو اوبیا محتاج شتل استاس امداد تا ون نو څنګه الی شلل نو دوی ته کوم اعتراض کو اجال الی حق اله واحد الیادی اغه مخلوق پکار دے الهلاله پاره خو دا پکار دے چغنف و ضرر وادار وی نو ددن مخلوق استه زمون چلینده ها دا خلق الله فارونه ما دا خلق الذين من دوني زمون چلینده نو مخلوقم نشته نهول شي زکویک نه فارونی ما دا خلق الذين من دوني و زرهم نشي خداله ابل دمون چلینده لا ينفعكم ولا يضركم نف و زرر وادارن ندیک دو دیو ذر نه فوخی شفلانکی زی کی دا نفرسلنا اغه ځان ذر نه ده فکړې نه تا نه بسنګ ده فکې او ستا اقرار پدی دی ون سرو اعلیات کوم چې محتاج دي ا زمون هم د دی چې دا محتاج دي ک محتاج نه و نه خپل شې سکه نه پری دي پری دي جنگی ک نه ولا العاب از هم ال اباز لو کان فیه ما الہ الا نظام چلے گی جنگ نشته ستاسو الیهم محتاج دي نظم خبره هغه ثابت سو چې لا حکم الாஹو واحد لا اله الا الله حقدار د بندګې تاسو حقدار د بندګې یو دي بل نشته د کوم اعتراض کړو چې دا کول کارونه یو اعلان نشی کوله موږ دا جوړکې د کارونو کې موږ وې کارونو کې یو کار خو نفع او zarar وکنو هغه اونته نور بسوکی یو کار خپل وجود قائم ساتلو اغه ون ساتل الله تو سات نه منا تو سات نوزا ساتل نبیت الله کوم بتان واغو ساتل نه چ نهغه نمرود کوم بتانو اغه خپل ذات محفوظ دي شي ساتل نو نور کار وسو کی خپل ذات مشي ساتل نو نور کار وسو کی نور ایتون خپل خپل په زیبرا شي ان شاء الله نه با مستقل سبق و عز الترجمی مزدن وجمی مزدلم اون نن پدایم ان اکتفا ابا با ان شاء الله <سؤال> رسالت باندې کوم اعتراض ابا صلی الله بشری الرسولا اداران قران من اعتراض اسافیر الاولین اداران قیامت باندې اعتراض منی وخت نظام او غیره مين یوی متعلق وختې پر استو خبرو کو او ترجمه به ان به شروع شي